hoofstuk 95, Joosef neem die geneese vrou op in sy huis, die romantiese levensgeskiednis van die vrou, Joosefse woorde van troos aan die armes se kind. Toe die vrou merk dat Joosef die egenoot van Miriam was, het sy na toe gegaan met die versoek om in sy huis te mag bly, en Joosef sê aan die vrou, As jy so in barmhartigheid wedervaar het, soos my vrou my in jou teenwoordigheid vertel het, en jy wil om die rede dankbaarheid aan die huis betuig, dan mag jy wel bly. Want kyk, ek het hier in tamelik een groot stuk grond met verskye huisdieren en in een ruim huis, en dis sal dit dan werk nie ontbreek nie, en woonruimte is daar genoeg. My vrou is in elk geval ietwat wat swak van gestel wat haar lichamelike kracht betref, daarom sal jy my goeie dienst bewys as jy my vrou hier en daar met die huishoudelike werk sal help. Daar sal in al jou behoeftes voor sien word, maar ek kan jou geen loon en geld gee nie, omdat ek dit self nie het nie. Is jy met hierdie voorstel tevrede, dan kan jy hier blij as jy wil, maar nie uit een of ander vermeende verplichting nie. Hierdie woorde het die vrou, wat in elk geval geheel en al, een arme weeskund was, uitermate gelukkig gemaakt, en sy die huis geprys waarin sy soveel goeie dinge ontvang het. Jozef het haar na haar geboorteplek in haar ouderdom gevra, en van welke godsdienst sy was, en die vrou antwoord, Allereerwaardigste man, ek kom uit Rome, en is die dochter van ‘n invloedrijke patriceer. Ek sien daar veel ouwer uit as wat ek is, want ek is skaars 20 somers lanke bewoner van hierdie aarde. Ek het blind in hierdie wereld ingekom. ‘n priester het my ouwers aangeraai om my na Delphi te bring, waar ek dier Apollos herbarming lig in my gezichtsvermoes sal kry. Toen my ouwers hierdie raad ontvang het, was ek tien jaar en 7 maanden oud. My ouders wat baie rijk was, en my as hulle enigste dochter uiters lief gehad het, het hier die raad gevolg. Hy het een skip geheer, om met my na Delphie te vaar. Ons het ons echter nauweliks 3 daal op see bevind, toe daar een geweldige storm opgesteek het, wat die skip met groot snelheid na hierdie gebied toe gedreif het. Ongeveer 200 faam voor die kus soos my levensredder my dik, dikwels vertel het, is die skip op een rots gewerp, en almal, behalwe ek in die matroos wat my gered het, het ondergegaan, en dis ook my liewe ouwers. Nooit het daar in geleentheid omself voorgedoen, wat my na my vaderstad sou kon terugbring nie. Die matroos het ook hier gesterf, alreeds vijf jaar gelede, En ek is nou 'n verweeste bedelares, wat dier groot nood en verdriet uitgeteer is. Maar nou dat ek so'n barmhartigheid sekerlik by die goede gevind het, en die my gezichtsvermoed teruggekry het en my weldoeners nou, sal, nou kan sien, wil ek ook graag my groot elende vergeet. Die verhaal van die meisie wat oonskynlik soos een vrou daar uitgesien het, het almal tot trane beweeg en Joosef sê, O arme weeskind, wees getroos, want hier sal jy jou ouwers veelvoudig terugvind.